Mă voi ridica. Mariana Bendou Ce aveți cu mine toți de mă priviți așa? Da, am căzut, dar mă voi ridica. Încă mai port în mine harul și divinul, deși m-a îngenunchiat atât de rău destinul. Nu plângeți păsări și azurii. Știu, am căzut, dar îmi voi reveni. Prin glezne, din strămoși cresc rădăcini Și îmbobocesc chiar trandafiri printre spini. E unde avea o geană de albastru început, Altă speranță naște în sufletul tăcut, Sfărâm în palme bulgării țărânii creatoare Să știe că există, deși încă mă doare. Și mă având cu fruntea încrezător spre cer, știu, am căzut. ce inimă? Da, sper. Amurgul îmbracă totul în haină violet. În mine, soarele răsare încet, încet. Lectura Maia Martin